Biografii Memori. Biografia unei capodopere. Desculți de Zaharia Stancu. Am scris aceste carte cu cerneale, dar am scris-o și cu lacrimi. Cunosc ploile de primăvară Care fac să mustească pământul și să dea roade Cunosc ploile repede și calde ale verilor Și ploile lungi și mărunte întunecate ale toamnei Când te pătrunde ploaia de toamnă Și picioarele îți sunt goale Și trupul flământ și șubre, Și ploaia cade peste tine necontenit și, necontenit și cât vezi cu ochii în jurul tău se întinde câmpul nesfârșit Și straile zlănțuite de pe tine devin sloiuri Iar picioarele sângeră Înghețate până în măduvă cadeau să-l întregul trup Spuneți-mi Dacă puteți să-mi spuneți Care mai e atunci farmecul ploii? Spuneți-mi voi care ați cântat lumina și frumusețea soarelui când trăiești astfel, când muncești astfel, cum să mai poți gusta această frumusețe? Și cum să te mai încânte această lumină? Nu mai plouă gulețul nimeni, nu ți peinit Dumnezeu. Dumnezeu. Dumnezeu. O da și Dumnezeu Să umble și plugul meu Să trag brazda Draculului La ușa spărcatului La ușa spărcatului la, la pieptul boierului O brăzduță De-ale sfinte să țină boie minte să țină boie vinite. Dar e spui tu drept, îți aduci tu bine aminte. Nu cumva anii care te despar de acele timpuri au pus între ochii tăi și trecut o pânză cenușie? Nu cumva peste cele ce povestești arunci pulvera tristeții tale? Ia aminte. Bine, cât a trecut de atunci. Nimic n-am uitat. Mi-aduc aminte de fiecare fir de iarbă pe care l-am rupt spre-mi împleti pe degetul în el. Mi-aduc aminte de fiecare fir de păpădie al cărui moți l retezat cu unuia au în joacă. Mi-aduc aminte. De fluturii pe care i-am prins De urmele de bou Din care am băut apa ploii de câmp De fiecare sunet pe care l-am auzit De fiecare cântec Care a răsunat și a plâns în mine Nimic din anii aceia n-a murit în mine Cum să uit pe mama și pe tată cum să uit pe frații și surorile mele cum să uit satul plopul și duzi și salcâmii și corcodușii? cum să uit chipurile și faptele oamenilor de atunci nu nu nimic n-am uitat nu nimic n-a uitat darie scris la persoana întâi Romanul desculț de, de Zaharia Stancu încheagă din imagini trecute prin sensibilitatea copilului Darie tabloul amarnicei vieți a țăranilor din Câmpia Dunării în primele două decenii ale secolului nostru. Romanul a fost tipărit în anul 1948 la editura de stat din București. În anul 1971 a apărut cea de-a 12-a ediție. Critica literară din țară și de peste hotare a recunoscut în această carte una din operele capitale ale literaturii române de după cel de-al doilea război mondial, carte care a marcat o schimbare radicală în optica romanului rural. Am luat în mâine o carte pe care o citisem repede și de mult și care acum mi s-a părut surprinzător de vie, deși ea nu urmează regulile obișnuite ale genului. Nota ei esențială este poezia și autorul ei este incontestabil un poet, al amarului și al suavului, al teribilului și al grațiosului, scria George Calinescu în 1956. Romanul de apărut cu mulți ani în urmă, socotesc că va rămâne o remarcabilă contribuție la dezvoltarea prozei contemporane, afirma Alexandru Rossetti în 1964. Romanele lui Zaharia Stancu, unele din cele mai citite și mai deseori traduse, se însumează din materia notației infinitizimale într-o narațiune orală, cu retușări continue ale exprimării și adeseori cu o frazare ca a poemelor în proză, remarcatul Vianu în 1965. Destinul eroilor lui Zaharia Stancu conturează o zonă a vieții contemporane care e reprezentativă pentru toate acele zone aflate la hotarul a două lumi sau la hotarul a două epoci fie ele în răsăritul Europei, în America de Sud și Asia sau în Africa. Pretutinde în străvechii orânduiri sociale, imoabile, sunt corodate și nimicite de viața nouă. Datorită acestor împrejurări, opera lui Stancu dobândește semnificații ce depășesc mult granițele României și sfera literaturii române. Ea nu înfățișează fenomene pitorești cu caracter de excepție, ci se ocupă de acute probleme cheie, proprii tuturor domeniilor aflate sub incidența prefacerilor moderne. Spunea la Viena în 1971 profesor universitar doctor Manfred Meyerhofer. Mesager al literaturii române pe toate meridianele lumii, romanul sculț a fost tradus până în anul 1973 în 24 de limbi, însumând 36 de apariții. A găsit audiență pretutindeni, în India ca și în Islanda, adevărul tulburător pe care îl conține fiind destinat să găsească eco în timp și spațiu. D'Esculz este un roman autobiografic, confesiunea dramatică a unei experiențe de viață. Despre convertirea acestei mărturisiri într-o operă artistică de valoare excepțională va vorbi acum George Ivașcu. Alocuțiunea sa va fi ilustrată cu fragmente dramatizate din romanul D'Esculz. Sunt în istoria culturii, ca atare în istoria literaturii, opere care, prin ceea ce numim proces de decantare a valorilor în timp, demonstrează acel coeficient de durată și semnificație proprii actelor spirituale majore ale unui popor, marcându-i ascensiunea într-un anume moment cucerit de legitatea dezvoltării lui. O asemenea operă, o asemenea cucerire în dezvoltarea literaturii a culturii noastre, este apariția romanului de sculț al lui Zaharia Stancu. Poetul Anilor de Fum, ziaristul care a dat o imagine pe cât de concretă pe atât de edificatoare a societății românești din deceniile 45 ale secolului nostru, Zaharia Stancu s-a descoperit după eliberare pe el însuși în valențele sale cele mai semnificative. Vasta creație epică a acestor ani, în care experiența poetică și jurnalistică se îmbină într-o sinteză originală, proiectează la modul cel mai pregnant propria devenire umană a scriitorului pe fundalul amplu al României secolului XX. Dând o configurație specifică raportului atât de caracteristici literaturii noastre, cel între autor și erou, Stancu impune un anume tip de autobiografie lirică, integrată evocării epice într-o unitate profundă și cu un mesaj necontenit revelator. În 1948, el dă sa cea mai importantă, romanul Poem de Sculți, inspirat din evenimentele sângeroase ale anului de 1907, emoționantă prin forța de evocare, prin imaginea răscolitoare a unei epoși de sălbatică exploatare, prin compasiunea lirică față de eroii ei, țăranii obișnuiți din câmpia Dunării, prin sentimentul de revoltă pe care îl generează însă și a suferințelor lor, cartea, marchează prin apariție ei o dată în literatura română contemporană. Crâncena realitate a satului românesc de odinioară este abordată în aspectele ei cele mai veridice, într-un spirit cu totul nou și cu o asemenea putere revelatoare, încât paginile lui Stancu au anulat pur și simplu o întreagă literatură semănătoristă cu efecte soporifice produsă de-a lungul unei jumătăți de veac. Tema denunțării trecutului de exploatare socială, în special al țărănimii. Denunțarea realizată în perspectiva eliberării pe cale revoluționară, așa cum o vestea la scola de 1907, are caracterul de mărturie directă, incandescentă, pregnanța viziunii mature fiind filtrată însă prin ochiul unui copil care este eroul liric al scrierii. E ceea ce atestă în plus ineditul și totodată autenticitatea acestei opere purtând amprenta experienței nemijlocite și a unei cuceritoare sincerități. Povestită de Darie, viața oamenilor din sat se dezvăluie pe coordonate tragice după un ritm spasmodic aproape neverosimil. Satul de flămânși și de sculți este un adevărat infern dantesc surprins în momente halucinante. Oamenii au nume ciudate, juvete, uțupăr, ulmaz, ududui, ovedenie, figuri pământii, dure, teribile, vorbesc puțin sau deloc. Uneori tăceea e înfiorătoare ca o mare în clipa dinaintea furtunii. Țăreanei culeg via boierului cu botniță la gură. Picioarele goale străpunse de spin calcă pe pământul fierbinte, Copiii au gingiile omflate de bube albe, purulente, mănâncă flori de salcâm sub imperiul unui foame pomenite. Cu zile aspre bântuite de vânt, uscate, cu nopți în care se lasă răcoarea, a sosit și toamna. S-au vestejit salcâmii și sălciile, plopii și măceșii, Bombii și duzii au început a șlepăda frunzele Au devenit ruginii frunzele Unde sunt berzele? Mă uit la mâinile mele Se închid, se, se deschid, se închid iar Pumnul e mic, firav, firav. Visesc Visez că pumnul, pumnul îmi crește și mare, și mare și greu ca un baros și că lovesc cu el Cu sete Cu ură A sunat veteranul satului Diș, Guarna Întâi în fața primăriei Apoi în susul satului Apoi în jos, spre gârlă Ce l fi apucat pe nenea Diș Să sune Guarna, Darie? Eu fi dator din primarul Evanghelină Oamenilor de la noi, de la Omida Nu le place când sunt chemați cu goarna la primărie Atunci de ce se duc, dar? N-au un cotru De când viețuiesc ei pe pământ Știre bună nu le-a adus goarna lui Diș V-ați adunat, Bă! V-am întrebat, v-ați adunat? Da, de ce-ai întrebat primarule? Ai, nu așa. vezi că ne am adunat? Ce-ai ormul găinilor? Când te-a pălit ormul găinilor? Bă, da? bă, bă! De când e primar ăsta, zgămâie? A, a. De atunci mănâncă găină fiartă în fiecare zi. Și cine mănâncă găină fiartă în fiecare zi? Orbet! Și cu toate povestea! A, cu tine zgămâie și cu tine tițăuie am o socoteală mai veche, să n tocilor. A. O să mă răfăiesc eu cu voi într-o zi o, Ori într-o noapte primarule bă. Când treci la Ibovnică peste podul dintre sălții <laughs> Mă, din tăceți din gură măzgă măietiță uie Aute. Nu vă mai încontrați cu primarul Să știți că l-a chemat și jandarmi Să nu să cu, cu bucluc mă. A, bă, atât... Doar nu vrea să ne împuște Ma, ne ne tudore Chiar dacă ar vrea să ne împuște Crezi că ar putea? Suntem prea mulți N-are pentru toți Eu v-am chemat aici la primărie Nu ca să ne ținem de glume Ci să trăcărim despre ce face primarul V-am chemat Ca să vă dăm de știre Porunca stăpânirii Care e porunca stăpânirii Domnul primar? S-a primit aseară din de la prefectură Că mâine dimineață Cu mic, cu mare care sunteți învoitori pe moșia domnului Gherasie Miliarezii Să ieșiți la muncă, să-i sădiți via zi de zi Până o să terminați cu săditul vii S-a înțeles, mă? S-a înțeles, domnule primar, s-a înțeles Tu, reală, să nu vorbești numele nostru De ce, dreptul Domnule primar, nu s-a înțeles Nu s-a înțeles deloc Sigur că nu s-a înțeles Prefectul a fi putut să dea un astfel din ordine. Nu te contrazicem cât și de puțin, domnule primar Da... Dar ce -i -i da ce e atițiu Toată lumea știe că prefectul e ginele boiilor gherase păi da. miliarele El o să-i moștenească via și tot pământul din jur Când o a dat Dumnezeu sau când o vrea Dracul să crape la boiilor Cu mare pedeapsă ne-a pedepsit soarta, domnule primar Cum o să ieșim la munca asta? Noi nu ne temem de muncă, doar știți asta fiecare muncește pe brânză de când a deschis ochii pe lume și a să umble. Dar munca la boiere, muncă silită, e muncă neplătită. În schimb, cu și a sudorii nu ni se dă nici măcar de alegurii. Săditul, viei... Săditul viei nu e scris în contractul nostru de învoială. Eu știu ceva carte. Și dacă nu scrie, e unul nu ies la muncă în ruptul capului. Să vedem ce o să faceți. O să mă duceţi legat la Sădit? O să-mi tăiați capul? Așa e, așa e, are contractul scrie o iotă despre Săditul vie! Așa e, așa e, așa e, așa e. Mă, oameni buni! De ce mă ţineţi voi de jodii, mă? Păi ce de contract e vorba? De ce vrei să se faceţi mă rebuie, mă? să de sânge? Uite, eu nu, nu vreau n-a. Boierul i-a mâncat filoxera vie. Ei, trebuie să-l ajutăm pe bietul om să-și refacă via A adus din Franța viță tare Pe care nu mănâncă nicio boală Păi, voi nu vreți să fie și pe aici pe în jurul satului vostru vie A? Să vedem și noi struguri de soi Ei, Vrem, cum păi, să nu vrem atunci. Dar mai vrem ceva Să vedem struguri în via noastră Nu în via boiarului De ce al boiarului Nici dracu nu s-a Măi, cine vă oprește, mătiță, măi, cine vă oprește, măi, oameni buni să vă sădiți și voi vie E, da, dar să facem întâi încercare pe pământul boierului Să vedem dacă vița asta prinde ori nu și pe la noi și porba Încercarea pe pământul boierului, dar cu munca noastră E, dar cu a cui munca aș vrea voi să se sădească via? Cu a boierului? Păi, boierul, meu. Stiu, știu, știu, știu. Boierul e prea gras, nu poate munce, așa, ha? Eh? Bă, A? eu atât am vă spui. și vă mințile în cap. Ieșiți mâine la muncă, așa după cum sună părunca. Noi nu ieșim. Întâmplă-se ce-o fi scris să se întâmple. Bine. ce cu voi, mă? A? Ce-ați auzit? Ce auzit, domnule Plutonier? Păi că nu vreți să ieșiți mâine la muncă, a, Băi, nu Te bine, așa, așa, așa. Nu Păi, nu ieșim. Te-a informat bine primarul. Nu scrie în contract! Nu scrie în contract? <ai o? <ai o? Ia stați, voinițeluși, mă, Dumnezeu, mamelor, voastre de boi! Bun, Jandar! Atacați! Cu sări! Cravajele șuieră izbesc în obraj, se încolăcesc pe trupuri, se descolăcesc, se încolăcesc iarăși Darie, dar, tu era la primărie când au venit jandarmii Era L-ai văzut și pe el fugind? Nu, când au început jandarmii să lovească oamenii, l-am pierdut din ochi Uf. Auzi, scârție poarta Auzi E tata Uf, toadele, de ce n ai venit de-o dreptul acasă? Era cât piace să mă omoare Am fugit și m-am ascuns Cresc or să vă să ieșiți la muncă? Păi, dacă n-ar faci-o, nu și-ar mai avea rostul. Pe câțiva dintre noi i-au prins, au dus la primărie și au bătut la sânge. I-au legat cu mâine la spate și i-au purtat între baionetele jandarmelor călări la turnu. I-au judecat pentru răscoală. Că repede ani Nici nu prea bași de seamă cum Mulți dintre cei judecați atunci s-au întors acasă Tocmai când via boierului miliarezii Săpată și stropită la timp A legat rod Sunt struguri albi și struguri negri băstrui în via boierului olog Și struguri roșii ca sângele Mireasma veii înbată, Frunza iruginie și uscată Sună când o atingem Uncim și rămânem tăcuți Tăcuți Dar și pământul uneori mugește lung Și se cutremură din temeri, Și pământul se răzvrătește uneori Ia mai ce din gură Parcă se aude goarna Asta e Diș E goarna lui Diș Cine știe ce bucurie ne mai așteaptă Orde de la primărie. mâine dimineață cu micul Mare, tot satul se la culesul viei boierului Gherasie Miliarezi. <laughs> Auz, ne a pus dumneze mâna în cap, Darie Sunt struguri albi și struguri negri în via boierului Miliarezii Licoarea lor e mai dulce ca viera După mamalica pe care am mâncat-o toată vara, strugurile să mi se pară foarte dulce. <laughs> Aș vrea să mă mie de gură, Evanghelino, să mănânc struguri, copăi de struguri, grămezi de struguri să mănânc toți strugurii Să ne mai rămână boierului niciun strugure de la. Mâine o să ne săturăm de struguri Mâine o să ne săturăm de struguri Până mâine nu mai mâine mâine mâine mult să O seară să și o noapte Dar trece timpul mai repede Timpul, mă, copii, să știți și voi Nu țineți seama de dorințele noastre Degeaba vă bucurați Așteptați până mâine și vom vedea ce o fi Dacă boierul nu vă îngăduie să vă atingeți de struguri Ce vorba e asta, bărbate? Ea o vorbă Ce să fie Parcă nu-l cunoști pe boierul, miliarezi? Știe el să stoarcă măduva din noi, n-avea grijă Toată lumea săracă vorbește, mariu. Nu e descult să nu cârtească, să nu înjure Focul arde mocnii sub cenușă. Într-o zi are să-i să-i se vadă flăcările Atunci... Nu mai vorbi așa, Tudore Te-aude Careva și te părăște la stăpânire Pas A... ce n-ai pățit Eh, mai bine hai să ne culcăm Că mine trebuie să ne trezim cu noaptea în cap Doar mergem să culegem via boierului Ei! vă ați adunat, mă? Da, ne-am adunat, domnule primar. Da, adunat. da, mulți mai sunteți. Cu voi eu ați luat și copiii cu voi. Da, i luat. I-am domnule primar. Logofeții ne-au spus să luăm și copiii, să ajute și ei la culesc. Credeți care este supere boiarul? E, o să vezi? O să vezi și nu se zice să crezi, tutări. Nu înțeleg, domnule primar. Vorbești în parabola. Hai, lasă ca o să înțelegi tu. Repede, hai da. să înțelegi, da! Ziceam ca o să mâncisi și vreun strugure 2 și o să se sature. Le-am pus într-o spărâmă de mamă ligă rămase de aseară. Strugurii nu cad, vine pe stomacul gol. Ugăiro, ugăiro! Ce? Uite, ture. A venit și boierul la culesca. Da? Ca fără el, n-avea în sportitia. Uite, logofatul da. opreacă trângu. Să da. trăiești Bună dimineața cu coane! Ce mai aștepți, locofete? Ce mai aștepți? Poți începe, hai! Treceți la rând să vă scriu un condică. Da, hai, să Am mai picior! nu vă ca la pomană, că nu e vorba de nicio pomană! Ajezați-vă la rând! Hai, mama. Hai să să folosim. uie? 7 persoane. Șapte, Ion, Odod, 2, 3. 3, 3, 8, o vedenie 2. Tudor, câți ți-a venit Tudor? Băi, 10, domn Logofăt. Aha. 10, limona, 1, Constantin, noi, nu mai stăteai, bă! Nu mai stăteai? Acum vine Amiaza și oamenii nici nu au început lucrul. Du-ne loc o repede! Ce are, -are strâmbun în mână, mătiță, mă? Ce rângește așa ăsta? Ce dus în căruță? O botniță. Botniță? Ce botniță? Ot o -nice. botniță. O, căruță o căruță de botnițe, frate! Botnițe! -nice. Că doar nu fi pentru noi Dumnezeie și... Ei! Ce-a zbelit așa ochii la mine? Cine vine întâi să-i podoaba pe obraz? Hai! Asta nu e podoabă, domnule Logofăt E podniță. Noi cunoaștem botnițele Le punem boilor când îi jucăm la secerătoare vara Să nu rupă cumva din mers spicile grâului boieresc Da, da Atâta timp cât porți botnița pe obraz N-ai cum să bagi în gură boaba de strugure Nu culegem așa nu culegem așa! Ne înapoiem la casele noastre! Gata. Zău, vă înapoiați la casele voastre! Nu culegem așa! Dar, dumnealor, jandarmi, ce păzez? Ce... Să trăiți! Să trăiți și Dumnezeu să vă dea sănătate cu oameni miliare Venirăm și noi la sărbătoarea primului cules să, să petrecem! Să ne bucurăm că va da Dumnezeu rod bogate. Mm. Păcat că nu se află aici și un taraf, două de lăutari. Lăutari? Ce să caute aici lăutarii. Noi ne-am adunat să muncim, jandarmule. Nu ne arde de petrecere. Aveți dreptate, aveți dreptate, cu miliarezii, dar aveți dreptate tocmai de aceea ne-am grăbit. Mi-am zis că poate e nevoie să dăm și noi o, o mână de ajutor. Și-ați venit cu pușca la cules? Ce faci, trâmbule? Ce faci? Ce faci? Gerdem ziua! Pune-ne botnițele mai remede! Punele! Nu putem să îndurăm botnițele, boierule! Nu, nu, nu, nu, nu va ajunge că ne-ați pângări sufletul! Vreți acum să ne pângări și obrazul? A, așa boierule! Nu ne puneți la calavite! Nu suntem boi! Puneți-ne să muncim și o să muncim! A, ne jurăm că nu o să ne atingem de struguri! Suntem oameni și suntem creștini! Nu o să ne călcăm jurământul! Nu ne bagiocoriți! Zău, mă? Ia-te, uite, domnule, se supără zgrămâie că-i pun botniță. Se supără tiță uie. Parcă dunea lui golanul ar fi cu stea în frunte. <gără> parcă dunea <dumneavoastră>, lui nemâncatul nu? <gără> ar fi os, dar lu por împărat. Hai mă, hai mă, care urmează la rând? Cui mai pui botnița, mă? Poftiți la nei ca să vă fie într-un ceas bun. Hai că treceți ziua. Aș vrea să se deschidă pământul și să ne înghită pe toți de viitiță Nu o să deschide zgămăie, nu o să deschide Vine să intru în pământ de rușine să nu mai ies niciodată De ce să intrăm în pământ de rușine, nenetudore? Să intrăm în pământ boiarul? Ah. Lui trebuie să-i fie rușine, nu Dumitale, tale, nene, dore. Da. Acum, ce facem oameni buni? Îndurăm rușine asta? Îndurăm? Îndurăm, ce altă să facem? Putem să nu ne supunem. Am luat la strâmbtoare bucate pe datorie, am mâncat bucatele. Acum trebuie să muncim până când cădea pe brân, să le plătim. Nu-i vezi? Uite, jandarmii stau gata să sară pe noi. Am mai pățit-o când cu săditul vii ăștia. n am mai pățit-o. O o mai pățim. O să o mai pățim. Nu veni vremea să le plătim pe toate. Hai! Să vă pun botnițe, mă, să vă încui la ceapă cu cheia. Așa, bun, încă unul, așa, ha, hai, de ce v atât scotit atâta? Uite ce bine vă stă cu botnițe la gură, ia uite -i. ia uite, așa. Vă, copilor, vă dau botnițe mai mici. Nene, nene măcar un zgârc de strugure, aș vrea să mănânc, Următorul, următorul, mă, ăsta mă, darie, ce tot strânj mă, pune? Mai repede altul, hai, mișcă-te, neamule, ce stai, îndrezește-te! Eu nu pot să rabba jocuri astea cu oameni buni. Eu nu pot să o rabd sau orice. Eu plec cu oameni buni. Eu nu mă Merg și eu cu tine, Tiță. Fraților! Fraților, nu trebuie să uităm ziua asta. Auziți? Nu trebuie să uităm niciodată. Mergem cu tine, Să te ferească Dumnezeu, boierule, de ziua în care o să ne hotărâm să ridicăm ciomegele Și pământul, cât este el de răbdător Se răzvrătește uneori Atunci să vezi! Tot acest infern colcăie de superstiții bizare, de mituri străvechi. Undeva deasupra, ca în picturile marilor primitivi, e cealaltă lume, dar nu senină albastră, ci violent caricaturală grotescă. Răscoala izbucnește ca o flacără, arde conacele, se întinde la întâmplare, totuși, un colosal de solidaritate unește. Scena finală a represiunii, deschide o perspectivă indicând finalitatea istorică a scoalei de perpetuarea luptelor în generațiile următoare. Așa an să nu mai trăim niciodată. Peste vară ne-a părjolit seceta iarna a fost aspră foame de cumplită Primăvara a venit cu ape mari, cu necuri. Apele au crescut într-o săptămână și s-au scurs într-o lună. Oamenii își fac coverci și bordei, și se cum pot. Au rămas și fără bruma de mâncare pe care o mai aveau. Fără vite, fără păsări. De nicăieri nu li se întinde o mână de ajutor. Se adună românii. Pe la Cârcium să schimbe vorbii Cârciumarei parcă s-au vorbit Au pitit condiciile cu datornici dă un pachet de pe datorie nenimare. <gântu> mare S-a mântuit, t -t <gântu -i> Eu unul nu mai dau pe datorii niciun cap de azi Până nu încep să scot ceva din vechi De ce, nu ți-am plătit cinstit? Ți-am controlat vreodată contul din condică Ce ai zis? Aia am plătit N-am nici eu ce am avut colocan, i-am băgat în pământ. încercați la Toma El e poate mai milostiv, nu are nici copii. Ori la Buciuc. Nu? Au încercat, dar. Nici ei nu mai dau pe Au cumpărat pământ. Păi vezi, pe datorie nu e niciun al nici acum. Trăim timpuri grele de Se aude de rău. Nu știe nimeni ce poate aduce ziua de mâine. -a, da. Să-i vivi un răzbel mai știi ce? Răzbiel, zgâmbie. Nu e vorba de niciun răzbel Se aude că. În Moldova s-au ridicat satele împotriva curților boierești Dau foc conacilor, își împart sărani între ei moșii boierești Iar noi stăm cu dosul pe camarșă Ar trebui să ne sculăm și noi, destul am tot răbdat Nici o grijă, Voicule, ne-a ajuns cuțitul la os Primăvara asta o să vie cu sânge și cu prăpăd Se apropie răscoala și de noi Ei, bine ar fi zgămâie. Muncim până dăm pe brânci și nu ne s ajunge de niciunile ne da, da. am vândut pământul ca să avem cu ce potole o copiii lor S-aude că Răzcoala a ajuns până prin blașcă da. Bună, ziua. Bună, ziua. Bună, ziua, Bună ziua, părinte, părinte. Dă-mi o cinzeacă de drojdie, cârciumarule Mare, părinte ha? Mare, că mare Că una mică nu mi ajunge nici cu o Poate... Poate știi sfinția sa ceva. Ia, ia treabă, ia Părinte! Părinte, spune, ai auzit ceva despre răscoală? Ci că ar fi pornit Revoluția Țăranii din Moldova, A? că, că s-ar fi ridicat împotriva boierilor. A, răscoală? Da, A? da. A? Ei, am auzit, taică, dar nu știe nimeni care o fi adevărul. Nu e bine că când oamenii ridică parul contra stăpânirii? Păi oamenii n-au pornit contra stăpânirii, părinte. Da, da, da, da. Au pornit contra boierilor. Da, da, da, da. Păi stăpânirea acum este, mă zgămâie? A noastră sau a boierilor? De-o fel de aici la noi. Cine mi-este prefect? Cinele lui boier ghera, da, da, da, da. Boiere sunt una cu stăpânirea, asta e limpede. Da, da, da. Că tare a purit. Cine e, părinte, răscoala? Nu, taică, nu, drojdia Mai toarnă că în zeacă neamarești Așa, gata e, Cu școala taică să nu vă încurcați Boierii sunt și ei lăsați de Dumnezeu Așa e scris, unii să aibă mai mult, alții să n-aibă nimic Dar cerul taică, cerul e al săracilor Raiul, taică, raiul e al săracilor! Nu s-ar putea, Părinte Bulbuc, să mai dăm ceva rai și pe la ciocoi <laughs> Să mai luăm și noi ceva pământ, dar ne-ar prinde bine păi, Mă, taică, mai! nu vă puneți cu stăpânirea, cu boierii Deavolul vă la răscoală, taică Diavolul! Fetea de dreptate, părinte. Și burta! Burta noastră și burțile copilor noștri. Nu diavolul! Bine, bine! Să nu ziceți că nu v-am spus. Ome bun, ce tot, Stați în cârciu și nu știți ce se întâmplă pe afară. Se vede foc mare spre lăsăriți. Ia privește țițe. Și tu zgămăi, vino cu Și Natalia n Ia priviți unde tot, doare? Priviți mă, spre secara. Ia uite. Arde conacul boeresc de la secara. Hai să ne urcăm pe linia ferată, sau nu? Nu. Hai mai bine sus, pe ămul nu uitați-mă! Poate -o fi dat cineva foc la surile de paie. aici. Ah, da. da. Și spre Bănea să-i foc. Da. Uite și alt de foc. Unul spre cât legat, altul. Tipul belitual. uitați altul! Colo departe, spre Dunăre, Lângă Olt. Acolo e mușie, furculești A, și furculești. Da. Moușie, prefectul dintre curele. Pe peste tot ard focul oh, Fraților ui. Fraților Ard conacile boierești, fraților hai, hai, hai, Dar voi nu o dată diavolilor Dacă în satul nostru s-ar afla un conac, i-am dat foc, nu dar e Păcat că n-avem boieri în sat He, O să ducem prin vecini Cum ne-am dus cu ne-am duce și cu răscoala evangelino. O să-l scăpăm pe boierul miliarezii care ne-a pus bot. Nu mai dăceți odată! Unde a rămas taică, Tudarie? Pe deal, cu lumea! Fraților! Fraților! S-a iscat răscoala în toată țara! s de că sate întregi au fost îndecate în sânge de către scăpânire! Drept, grăiești, nenevoicule! Dar de pe urma burzuluirii orodului, totdeauna a rămas și ceva bun Un timp ciocoilor li s-a sălășluit spaie manoase S-au mai cum se cade cu noi Decât să pierim ca vitele, fără să spunem nimic Mai bine să murim bătându-ne pentru dreptul nostru la o viață mai bună așa e, Poate că așa, așa o să le fie mai bine copiilor noștri Copiii mei parcă sunt schelete Sufletul este la gură, gata să iasă de foame oh. Am măcinat paie cu râșnița și din ce a ieșit am pregătit fiertură da, Spune-o dudui Uitați-vă la mâinile mele, fraților Au început să se jupoaie Știi ce înseamnă asta? Pelagră da, l -a -l -a. Cu ce suntem noi vinovați? Am muncit până am căzut slăit Spinarea mi este tăiată de vici. Și neveștem-i la fel da. Da. Ne Ce ne e ma? -ne eu, eu trăiesc unul singur N-are cine să mă plângă la adică De un traică ăsta pe care l-am dus până acum sunt sătul Eu zic să, să adunăm satul și să pornim răscoala Să-l să să adunăm, să-l adunăm, asta e bine Dacă nu s-o adunat singur Răscoala trebuie pornită negreșit da. Am auzit vorbindu-se de studenți Ori venim mâine și la noi studenții da. Știu, dențile studenți Poate să fie numai așa un zon mm. Voicule, fapt este că ar Arde toată țara, țara boierilor, nu se poate și nu îi ridicăm și noi. Astfel pierim, pierim noi și pierd și copiii să mergem să dăm iureșul, izbutim, ori pierim. Trebuie să facem răscoală, să facem. Și răscoală mâni, Credeți că dacă dați foc la conac, o să moară boierii? Călcați legea, bă, și legea e sfântă. Nu trebuie călcați. De lege nu ne pasă, cărciumarule. N-am făcut-o noi. Cine a făcut-o nu ne-a întrebat dacă ne place ori nu. așa. Tare te-ai bucurat să nu fii aprins oamenii răscoala Tu ai pământuri multe, cu oi, cu vite Vrei să ajungi boier De tem, cărciumarule Dar nu tu o să ne oprești Să ne răcuim cu boiere Nici tu, nici alții ca se poate să-i lăsăm numai pe alții Să facă răscoala și noi să rămânem cu brațele încrucișate. Bine, zici tu, dore Să-i dăm mare și Toți se ține el drept boier. A cumpărat pământuri cu nemiluita Are case mari, are acarete o să să tot țină foc De ce să-mi dați mie foc, Ce eu sunt boier, ați înnebunit Doar mă cunoaște, sunt de-al vostru Tata umplat de sculță Eu, porca și voi o pingi! Asta ar fi o părere Să-i dăm foclu mare Să-i dăm foclu mare Fraților, stați Stați, fraților că nu așa ne-am înțeles Altceva am pus noi la cale Noi trebuie să faptuim ce ne-am înțeles Să nu mergem așa Brambura. Acum sunt ceasul răfuielor cu ciocoie Dar noi nu avem ciocoi satul nostru Nu avem, dar muncim pe trei și patru moșii Cu destui ciocoi avem de încheiat s-o mergem da. să le încheiem cu paru. Cu focus și cu părjolul. Așa e, e pe așa e bine. Să mergem la cârligat. Să dăm foc, boierilor! Ce-o cu zandarme la muncă? Ne badele sminteți la gofeții, ca pe de cai. La cârligat, Să le dăm să ne stârpim Să mânta! Dorme o dată, Darie. Mi-a fugit somnul, mamă. Atunci stai cu minte, nu te mai tot răsuci, că ai trezit și pe ceilalți. Are să fie și la noi, școală, la mamă? Are să fie. Bă, ușa, Să intrăm la boier! Nu e acasă, boier. Deschidem. O să-l spargem cu bulumacul! Dacă vă apropiați de poartă, tragem cu puști. Dacă trageți cu arma, și atingeți pe unul dintre noi, vă măcelarim! Fraților, aduceți un bulumac! Așa, hai, hai, 10-12 în jurul lui! Așa, așa, acum, înainte! Încă o dată! Haide-me! Încă o dată. Se acea cenușă, a fum, Până departe ardeau conacele Curțile boierești La noi în sat au venit călărașii Pâlcuri, pâlcuri S-au împrăștiat prin sat L-au luat pe tata L-au luat pe fratele Ion Au fost legate și duse la primărie și femeile Au pus-o în lanțuri pe mătușa Uțupăr Pe Dada Zvâca Pe Tiță Uie Zgămâie, voi cu udutui, O vedenie și mulți alții. Ce pe aici, capitane? S-a trăit, domnule colonel? Raportez. Am prins 200 de răsculați, i-am legat și i-am bătut până... Nu-mi spune că ți-ai arestat. Spunem că ți-ai executat, capitane. Bătaia și schingirile nu sunt de ajuns pentru a băga spaima în răsculați. Dacă stăpânirea se poartă cu blândețe, cu niște netrebnici care au dat foc conacelor boierești, calea spre răscoală e deschisă. Dar stăpânirea ne-a dat ordin nouă ofițerilor să tragem fără în răsculați, pentru ca țara să nu se prăpădească. Ce, ți s-a muiat inima, capitane? Nu mi s-a muiat inima deloc, domnule colonel. Din potrivă, ne facem datoria să trăiți, domnule colonel. Așa, capitane, așa. Datoria, mai datoria. Să iasă în față toți cei care au luat parte la răscoală! Nu se aude? Tăceți! De ce tăceți, sticăloșilor? Am poruncit să iasă în față toți cei care au luat parte la răscoală! Nu se aude? Ba, s-a auzit, domnule ofițer. Uh -huh. Iacă eu am început răscoala la noi în sat. Uh -huh. Pedepsește-mă pe mine! Ei au copii mici. Trebuie să trăiască. În grija cu iar lăsa tu, poșorogule, Tu ai dat foc conacului Tu ai pornit răscoala Și eu, ofițerule, și eu Nu numai bărbatul meu Tu? Nu e nimic adevărat Din toate astea, domnul ofițer Se laudă ăștia lui Uțupăr Răscoala am strânit-o noi toți Satul întreg Satul pe care îl storci și-l omor, dumneata S-a desflânțuit ura adâncă Ura sălbatică, ura fără margini Care mocnea în fiecare dintre noi Ura împotriva nedreptății boierești Care ești, mă, de vorbești cu atâta necuvință Ești mai la margine să-ți văd mutra Nu, nu mai mutra să ne vezi, domnule ofițer vezi și spinarea E plină de semne unele mi le-a lăsat câinele de administrator, altele jandarmul, altele majorii, care ne-au rupt în bătaie la ordine tale. Ne-au bătut? Gura! Gura de sculților! N-ați vrut voi răscoală? V-am spus eu, taică, să nu vă luați de piept cu stăpânirea. Nu m-ați ascultat. O să vă sature boierii de pământ. O să vă umple, boierii, gura cu pământ taică! Ți-am spus, măzgămâie! Mai dacă-ți fleanca, părinte, nu-ți bate joc de noi! Da. Mai bine, du-te acasă! Nu vezi că mergi pe două cărări? Mă duc, taica, eu mă duc acasă pe două cărări, da voi! Plutonia ia comanda Plutonului de execuție! Începem cu ăștia! Le vin rândul la toți! Ne-am pușcat pe ne noi... O să mai împușca și pe nu, alții, vreau... dar nu o să puteți împușca toată țara pe care o a surprins voi, ciocoi. De moarte nu mă sper eu, dacă nu m-am speriat de viața pe care am îndurat-o. Foc! <rătă -s> o să-ți vie rândul să plătești sângele nostru cu sânge, cu sângele tău și al neamului tău de ciocoi. Toți ciocoi au să plătească! Foc! Îndesculți poetul Stancu, poetul câmpului și al succesiunii anotimpurilor, al luncii Dunării și al miriștilor, s-a întâlnit cu gazetarul experimentat, cu o extraordinară forță de penetrație în miezul adânc al evenimentelor, cu pamfletarul incisiv și blasfematoriu, într-o sinteză unică, greu de definit ca gen, dar cu o mare pondere în epocă, ea marcând un adevărat punct de pornire în literatura nouă. Cartea a răspuns atunci, în 1948, unei finalități social-politice, contribuind la polarizarea atenției asupra țărăninii, asupra întregului popor muncitor, deschizând un larg orizont în reconstituirea semnificativă a trecutului de exploatare. într totul remarcabil e faptul că, tocmai prin structura de factură memorialistică a romanului, de reverberație confesională lirică, Scriitorul a izbutit să ne descopere o realitate în sensul ei cele mai adânci și totodată să o reveleze în fața ochilor noștri în acea dinamică și în acea perspectivă umană care să ne comunice nu numai esențial asupra unei epoci istorice sau psihologii țărănești, dar să ne și facă participanți retrospectivi la tragica pătimire a acestei umanități. Astfel, Stancu ne înfățeșează o lume care se reconstituie ca atare sub ochii noștri, printr-o galerie nu de simple figuri, desigur sigur în componentele lor umane, ci de conduite individuale într-o economie a cărții de aspect cumulativ. Evocând la un moment dat mânia unui țăran sau mâcnirea profundă a unui țărance, durerea sfâșietoare a unei mame conștiente de tragedia copiilor ei, altădată înțelepciunea unui moșneac sau reacțiile altor personaje în raport cu exploatarea sau cu puținele bucurii ale vieții, autorul constituie în felul acesta un tip colectiv dar și tabloul de ansamblu al saltului românesc din Câmpia Dunăreană de acum peste jumătate de veac. Tipurile propriu zise sunt individualizate în mod variat, adică particular, prin luminarea unei anume aspect din personalitatea lor și prin corelații neașteptate a celorlalte componente. Altfel spus, stancul izbutește să proiecteze imaginea esențială printr-un aspect determinant ca expresia unui întreg. Evident, avem de a face cu tehnica desfășurării și a tonalității confesionale, purtând amprenta unei profunde originalități, iar forța epică de comunicare obiectivă rezultă tocmai din această dinamică succesiune de mărturii asupra unei realități trăite. Trăite profund, prin rememorare, dar mai presus, prin regândirea la nivelul luptei revoluționare de peste decenii, luptă la care autorul a fost, era prezent prin tot ceea ce realizează în scrisul său Prin tot ceea ce obștește cu o perfectă identitate Între cetățean și artist, manifestă și semnifică Să țineți minte copii Să nu uitați Să spuneți mai târziu copiilor voștri Nu să uităm, mamă Să nu uiți, Darie Nu am să mama. mamă Nimic nu am să uit Auzi, Darie Nimic să nu uiți să spui copiilor tăi Și copiilor pe care îi vor avea copiii tăi să le spui Auzi? Să nu uiți, Darie Dar e n-a uitat Scria Zaharia Stancu În 1966 Acolo În casa părintească și pe ulițele satului Salcia Am învățat să vorbesc Să merg și să muncesc Tot acolo am făcut cunoștință Cu lucrurile de pe pământ și din cer Cu ființele apelor Ale câmpiilor și ale pădurilor Acolo am aflat Ce este omul Mă întorc iarăși la material Cum să duc lipsă Viața mea, ca de altfel a multora altora, a fost plină de întâmplări grozave. Ia gândiți-vă. În neuitatul an 1907 aveam cinci ani. Am urmărit răscoalele țărănești cu ochii copilului care eram atunci. Flăcări și scrum, conace aprinse și fum, sânge și moarte, cadavre lăsate la margini de drum, jandarmi și soldați, boieri cruzi și slugi boierești sălbatice bătăi și schingiuiri. Toate, chiar și culoarea norilor, toate mi s-au imprimat pentru totdeauna pe retină și în minte. Atunci și acolo am înțeles că prin naștere fac parte din rândul celor condamnați la foame și frig, că fac parte din rândurile acelora pe care slugile boierilor sau ale statului îi pot bate, îi pot bat jocori și schingiuii, ba chiar și împușca. pușca. Fără-ndoială că la vârsta aceea, cu totul fragedă, nu mi-am propus să țin minte tot ceea ce vedeam și tot ceea ce auzeam, dar am ținut minte. Totul. Absolut totul. Am înmagazinat astfel fără să știu un teribil material, care mai târziu a devenit o parte din materialul meu de viață, din materialul cu care aveam să fac literatură. Nu, Darie n-a uitat. Povestea Zaharia Stancu într-o emisiune radiofonică realizată în anul 1969. În 1947 activam în presă, eram director al Teatrului Național, eram președinte al scritorilor, mai mi se dădea destul de des și alte sarcini. Timp pentru a scrie literatură nu aveam mai deloc. M-am apucat aproape întâmplător să scriu niște stițe din viața de altădată a țăranilor, din apropierea Dunării, care se împleteau cu amintiri asupra lumii din mijlocul cărora plecasem de multă vreme. Tot lucrând, mă închideam ca în birou de la teatru, peste patru-cinci săptămâni mi-am dat seama că, de fapt, scrieam romanul pe care îl purtasem în minte peste 20 de ani și căruia, de mult, își fixasem titlu. Desculți, este o carte scrisă aproape în întregime Dumineca. Majoritatea paginilor sunt scrise cu mâna. Unele capitole însă, cum ar fi acela privitor la răscoalele din 1907, sunt dictate stenografului Aurel Vasilescu în biroul directorial de la Teatru Național seara târziu, când forfota obișnuită din această clădire se potolea. Desculți este o carte în care aproape tot materialul folosit este autobiografic. Am scris această carte cu cerneală, dar am scris-o și cu lacrimi, cu lacrimile mele și cu lacrimile înaintașilor mei. am transmis emisiunea Biografia unei capodopere. Desculți de Zaharia Stancu.